Iubiți în această Sfântă și primă zi a noului an, 1971, astăzi noi avem două sărbători la un loc. Prima este așa numită tăiere în împrejur al Domnului nostru Iisus Hristos și a doua, pomenirea Sfântului Marelui Dascăl a toată lumea și era Vasilie cel mare Câte puține cuvinte despre fiecare fragnic. Țin în de voie să luăm cuvântul. Când auziți că astăzi Iisus a fost tăiat în jur și a dus la biserică după 8 zile de la naștere, trebuie să știți, așa este câteva lucruri, că Iisus Hristos, după 8 zile, a fost adus în templu din Ierusalim, și-a primit botezul legii de, care se chema în Împrejurului și care, de la Hristos în față, a încetat și a fost înlocuit cu botezul legii noi, nu cu botezul lui Ioan de la Iordan, cum crede multe ori sectare, și se botează pe acele râuri, și cu botezul legii noi, cu botezul cel din apă și din Duh, pe care Dumnezeu l-a întemniat prin Sfintei Săi Apostoli. Așadar, Hristos astăzi a făcut aceste lucruri, mai întâi a dat dovadă de supunere la Legea veche. că el n-a venit să o sărbice, ci să o împlinească. Apoi, astăzi Hristos a dat dovadă de mare smerenie, când a primit de botez, mai întâi Hristos s-a smerit ca robul, ca păcătosul, ca toți fiii cei păcătoși ai lui Adam. S-a scoputit ca unul din mulțimea pruncilor evriești care erau născuți și trăiau în păcate și moreau chiar în păcat. Ei bine, este un alt de mare smerenie pentru Hristos, așa cum cânte Biserica care zice că nu s-a rușinat, prea bunul Dumnezeu. și nu s-a scârbit de trupeasca tăiere în Tot pe acest fapt, Isus Hristos a dovedit lumii întregi că s-a născut cu trup adevărat, iar nu că s-a născut așa, cum spun unii din eretici, numai cu Duh, ce a avut trup care a fost pipăit și luat în brață de Simeon, purțat de Fecioara, hrănit la pet, legănat, crescut, ca fiecare plumb, apare de fracat. Deci în fața istoriei și a Evangheliei, ele trebuie să tacă, să mântească. Tot astăzi, al patrulea moment important este că Iisus Hristos, în a opta zi, a primit numele de la botez de Iisus. Așa am citit la Sfânta Evangheliei, așa citim la Sfinții Evanghelie. Că în a opta zi lui Hristos i s-a spus numele de Iisus. Este pentru prima oară, astăzi, Domnul a primit numele de Iisus. Nu cea mai scump, în cer și pe pământ, pentru care credem, pe care îl mărturisim, pe care îl repetăm în nădejdea căruia sperăm viață, lumină, nădejde, Sfântul Să știți continuăm mai departe. Nu putem trăcea viața, minunile, învățăturile mari lui Dasa la Sfântul Sfântului Vasile, mai mare. Când spunem Sfântul Vasile, nu putem să nu spunem și cel mare, că n-a mai fost alt Sfânt Vasile, Asemenea lui sa mai mare decât el. Și nu exagerăm dacă spunem că a fost poate cel mai mare din Arafii Bisericii Creștine din toate timpurile. Viața lui, fulger, cuvintele lui, tuner, minuninile lui, înspăimântau pe îngeri și pe oameni. Să știți că mai pe larg, bineînțeles, viața Sfântului Vasile, noi de-a știa azi multe lucruri sticălate, romane, cărți, povestiri. Și azi, citiți o dată în viață, măcar viața Sfântului Vasile, Sunt pagini care te înfioare, care te umplu de lacrimi, care te de în viață, care te uimesc minunile care le-au făcut Sfântul Vasile. Să re repetăm, în scurt, cele mai importante momente din viața lui. S-a născut în Chezarea Capadociei, un oraș din centrul Turciei de astăzi, pe vremea aceea era Imperiul Vechi, Bizantin sau Grecesc, dintr-o casă binecuvântată cu zeci copii, zeci copii la părinți, zeci în a aprinse, dintre care cinci din frații lui sunt sfinți astăzi pomeniți în calendar și în inimile noastre. Sfântul Vasile cel Mare, Sfânta Maclina, cea mai mare din surorile lui, Sfântul Petru al Sevastiei, episcop, Sfântul Grigore din al cel mai mare teolog, mai mare chiar decât Sfântul Vasile ca gândire vorbesc, ca înaltă vorbire de Sfântul Nagradie, iată-i cinci, că din crușinile cinci toți sfinți au fost, ca și mama sa, Emilia, ca și tată să Vasilii, ca și bunica sa, Macrina. O casă, o familie de sfinți binecuvântată, un îndemn pentru familiile dumneavoastră să vă creșteți copiii în frică de Dumnezeu, ca să-i vedeți în rândul celor mântuiți și în rândul sfinților, poate. Numai că trebuieți trebuie trebuieți permanent prăștiți și lucrați, altcum nu vei putea bucura de mântuirea dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră. Și-a fost dat la carte Sfântul Vasilie, la Atena, cetatea înțelepciunii, orașul filozofilor, unde Sfântul Vasilie a uimit pe săi cu întelepciunea sa, dar mai ales cu trăirea sa, cu faptului sale, cu sfințenia vieții sale, era prieten și, dacă vă uiți, un limbaș, că inteles, coleg de bancă cu Sfântul Grigorie, teologul, marele teolog al Bisericii Noastre creștine. Erau două suflete într-un trup, două minți și două inimi într-unul singur. Așa erau deuniți, atâta dragoste era între ei. Și-au învățat, și-au terminat filozofia cea păgânească încă nu erau bădezat, și-au purcesc spre Ierusalim, spre Zibet, și-au văzut Sfintele Mănăstiri de acolo și pe mari sfinți și pușnici, pentru că Sfântul Vasile a trăit până în anul 349. Azi spune că 351 când a murit, așadar, vizit pe timpul Sfântului Constantin cel Mare, când de-abia persecuțiile, când de-abia să zărea orizontul de libertate, de liniște, de pace al Bisericii creștine. Atunci s-a născut Marele Vas al Bisericii lui Hristos, Sfântul Vas cel Mare. Și a fost botezat la Iordan și spune cum Porunvel, adică Sfântul Duh, în chip de porumb, s-a peste el și a folosit Patriarhul Ierusalimului că acesta va fi un mare vas și Sfânt al Bisericii lui Hristos. Și-a ajuns în orașul său, de unde era născut, și l-au făcut preoți bisericii. S-a evit ca între oamenii o ceartă, o alicare, o părere, mai din Zafistie, a Episcopului Chiesarii de acolo, Către el, care îl bănuia că dorește să ia scaunul de episcopie și Sfântul Vasile, fiind foarte smerit, s-a retras, s-a dus în pustie, departe, în pont și-a întemeiat o mănăstire cu Sfântul Grigori, cu alți câțiva ușenici și-au trăit acolo ca într-o rai al lui Dumnezeu, în dragoste, în rugăciune, în privegheie, în o semneală, așa cum trăiesc cei care petrec în dragoste și în Dumnezeu. Cum singur mărturisește Sfântul Grigorie în câteva fazi minunate pe petrecerea acolo. Dar erau mulți retici care căutau să înghită biserica cea dreaptă viitoare, Și Sfântul Vasile a fost chemat, vino simie. Biserica are nevoie de tine, nu l-a turmă în gura lucrurilor, ești preot Dumnezeu și lui Preanal, vino, luptă-te pe pentru salvarea Bisericii lui Hristos. Și-a venit bunul păstor și a ajuns episcop și mitropolit al Cezariei Capadociei, fiind herodonit de tatăl Sfântului Grigori și Mare, care se cheamă tot Grigorie din Adrian și care astăzi îl pomenim la biserică. El l-a Sfințit, și a fost mare bucurie pentru toată creștinătatea. Iar când despre faptul Sfântului Vasile, nu avem cuvinte să vorbim. Doar așa să rezumăm că Sfântul Vasile era detenut și diavolilor, și împăratelor, și ereticilor, și așa. Împărate de la Constantinopole, când auzea de Sfântul Vasile, stăteau pe gânduri, erau iretiși, erau alieni, dar nu îndrăzeau să îi ceare pe viața Sfântului Vasile, să temeau de popor, să temeau de cuvintele lui. Să știm, să vedem cât de minunii a făcut el, cum a smerit el pe Wallens, pe Iuliana, prostatul, pe alte, pe alte, pe minunile sale, prin cuvintele sale. Apoi Sfântul Vasilie a rușinat pe eretici, i-a convins că Hristos este fiul lui Dumnezeu și lui prea este făcător de anunfăptură, cum ziceau arienii de pe vremea sa. El a deschis acea minunată biserică din Nichea cu rugăciunea. Nu o amintim ca să nu alunim cuvântul. Tot Sfântul Vasilie era mare făcător de minuni. Nu era zi să nu facă Sfântul de minuni și nu minuni așa mici care, cum mi se fac nou, minuni mari, care uimeau până și pe Sfinți și pe Îngeri chiar. Am să amediat mai de una din toate, care mi se pare cea mai potrivită pentru lumea astăzi, care se zbate și se zbucem așa de bine. În vremea păstoririi sale, era în orașul acela, un tânăr, oarecare care era slugă la un boier, la un om avut, care avea fără o singură fică. Și cu se întâmplă între oameni, tânărul acesta, sluga aceasta, a dorit să ia fica stăpânului în căsnișie. Era un lucru de neprezut, un lucru nepotrivit. S-au evit ceturi, turburări, ca întotdeauna când copiii nu ascultă de părinți. Și atunci el, ca să-și scopul, știți ce a făcut? A recus la puterea satanului. Pe și ele, ca așa aproape, erau renumiți vrăjitori. S-a un mare vrăjitor la consultat, i-a spus ce să facă, vină în mormintele sau ierinești, Noaptea, în meziul nopții, ce altă multe sfatul i-au dat, și dacă acolo te vine băgat de Hristos al tău, i-a spus vrăjitorul, și vei da în da, pe, adică, izcălătură, înscris cu sângele tău, că te nebez de Hristos și ascult de vrăjimasul, imediat ce să se împlinește fiind de păcat, ca atâți alții care fac asemenea pasului ca să-și împlinească idealurile cele țicăluase, pământești, a făcut o s-au dus, au scris, au semnat, s-au lepădat, s-au dat satanii. Și puține puțină vreme, visul său s-a împlinit, s au luat în căsniție, o căsniție blestemată, lipsită de Dumnezeu, Lipsită de binecuvântare, lipsită de pace, lipsită de pâine, lipsită de sfințenie. Și ea a șeput să aibă remușcări. Când a spus pe tată și pe mamă, și-au ajuns așa. Ba a văzut totul său că nu intre deloc în biserică. că atunci era un lucru nepotrivit să vezi pe cineva că nu intre în biserică nici niciodată, că nu se spovedește, că nu se împărtășește de cum se considera unul din cei mai mari păcate, cum trebuie să-și fie. Și atunci ea a șeput să se jăluie pici pe pi acolo și cineva a trebuit să o ascundă Sfântul Vasidie, care era dat tuturora, primea pe vădove, și pe, pe sărași, și pe flământ, și pe orfani, și cât și cât, și-a nebunțat să se jăluie Sfintea lui Dumnezeu Vasilie, pentru că credinșoșii pe vremea așa îi spuneau Sfântul încă din viață, asta era din altă viața lui, decât în elul vretii celorlalți. Sfântii va se redia de ce mi s-a întâmplat și nu de ce este cu soțul meu." Sfântul, care era așa înainte văzător, a înțeles și a spus, a l până la mine. Și l a adus cu chiul cu gai. l a întrebat și nu a putut să reziste, să nu spună drept. Și a mărturisit ce a făcut. Îi s-a lepădat de Hristos. Și atunci i-a spus, vrei să te din nou de satana? Vrei să fii al lui Hristos? Vreu, dar nu pot. Cum nu pot? Nu pot că m-am dat pentru totdeauna vrăjmașului. Dacă ești cu mine și dacă m-a ascult, crede la Dumnezeu că vom putea cu ajutorul lui Dumnezeu. Vrei? Vreau. Atunci, păptim. Stai într-o cameră închis, l-am închis într-o cameră, nu i-a dat nimic mâncare, s-a rugat, i-a spus cum să se roage, s-a rugat și Sfântul Vasile în biserică, în altar pentru el, s-a rugat și cel lepădat. Trei zile și trei nopți fost ca trei zile în iad pentru el, că diavol și spune acum în viața Sfântului, îi bățeau, că tău să-L lovească, să-L zgârie, să-L sfârșie, să-L omoare, strigă-te, tunete, țipete, urlete. urle-te. La trezere a venit ce s-a întâmplat, cum ai petrecut aceste zile? Și i-au spus, nu te teme, încă trei zile, sau încă mai multe zile de post, de rugăciune, și vrăjmașul va slăbi, se va depărta. Și iarăși au continuat împreună cu păstorul cel bun, cu Sfântul Vasile în rugăciune și în post, el într-o cameră închis și Sfântul Vasile în altarul lui Dumnezeu. S-au rugat și iarăși au întrebat de -o vreme, cum te simți? Mai bine cu rugăciunile Sfinții tale. Nu mai au glasurile cele așa de aproape, țâpte cele, frica și m-a slăbit, dar tot mă tem, tot mai aud de departe, răbne-te, urle -te, nu te temi, teme, încă alte zile de post și tu și eu pentru sufletul tău. Și iar și au adăugat și iarăși s a rugat până la 40 de zile. Ce mai auzi de-acum? Nu mai auzi nimic. Și văd un porumbel care zboară de mea și parcă dă și caută să se odihnească pe mine și nu poate. Încearcă să să se intre înăuntru și iarăși se retrage. Și l-au luat sfântul de mână și-au adunat poporul, mult în biserica cea mare, a Pachezarii, Capadociei și s-au rugat cu toții și au spus la Sfântul Vasilei, poporului, rugați-vă împreună cu mine pentru sufletul acesta și întotdeauna să ziceți, Doamne, miluiește, ca să-l scoatem din mâna vrăzmașului. Și când Sfântul Vasilei se ruga și o ținea din mână, satana nu a mai putut răbda, citim în viața Sfântului, că aproape văzut să repeza la Sfântul Vasilie și rupea cu ghearele vesmintele Marelui Sfânt. Așa citim acolo. Se a de puterea diavolului pentru un singur suflet. Cât de mare interes are el să câștige un suflet? Dar atâtea câte, câte câștigă astăzi, Cât câștigat numai mai în noaptea aceasta. Zgâria și rupea vesmintele Sfântului Vasilie, asta era de îndrăzneț, că nu era un drag din cei mici, ci unul din cei mari. Iar Sfântul Vasilie se certea cu el și-a rușinat și-a cu numele Lui Dumnezeu și-l alunga și ruga, și-a coborul mereu strica, Doamne miluiește!" cu mâinile în sus! Doamne miluiește!" Și deodată căuta să tragă și pe tânărul acela și apoi a văzut în văzdu o hârtioară zburând și căsând jos și a zis Doamne miluiește!" Amin!" Hârtia aceea era zabe dat de tânărul acela în mâinile sa tare. a fost biruit, s-a dus rușinat Vâlbul a câștigat un suflet, așa cum face păstorul cel bun pentru oile sale. Iubesc că din Poate nu era așa-sapotrivit de pentru ziua 3 de an nou, Dar e foarte potrivit de totuși. Pentru că acest tablou pe care v-am imaginat cu puținele mele cuvinte în memorie, închipuiește însă scena lumii de astăzi, care se zbate, se luptă cu bătuții și nebătuții răjmași ascultă de ei sau fuge de ei. Se leapă de Hristos, dămânile lor, sau imber, caută să scape de ei, să vină la Hristos. Lupta asta, între Duh și materie, între ungeri și între diavol, între noi și între Duhului cele rele, este așa de puternică astăzi, încât nu ne-o putem închipui. Este îngrozitoare. Și vai, cât de nu sunt câștigați astăzi de satan. Și cât de puțin nu sunt scapați. Că astăzi nu mai sunt Sfinț ca Sfântul Vasilie. nu mai sunt atâta păstori care să facă minuni, să se șerte cu satana pentru noi, pentru turețile noastre. Astăzi nu mai sunt atâta dascări ca să ne învețe pe care să apucăm, mai ales când nici noi nu vrem să-i consultăm, nu vrem să-i întrebăm, nu vrem să-i ascultăm. De aceea am spus istoria aceasta, să ne dăm seama că zilele de noastre, sigur este exact, imaginea tabloului care vi l-am imaginat și vei din Și povestit. Că, ori, Sfântul Vasilie a făcut și alte multe lucruri, era unul din cei mai mari postitori, mânca mai puțin decât toți oamenii din vremea sa, toți se uimeau cu ce mai trăiește Sfântul Vasilie, de aceea a fost rânduit să hotărască, să fixeze niște canoane, așa numitele canoanele Sfântului Vasilie, care sunt foarte astri. Tare ar fi bine în locul altor lucruri să scriți canalele Sfântului Vasiliu, pentru nu fiecare credincios, că toți trebuie să le cunoașteți. Să vedeți ce spune acolo despre căsănție, despre preoție, despre cărucărie, despre întreaga noastră viață creștină morală. Să vedeți cum un sfânt care trăiește ca un înger, cum vede el mântuirea, nu ca noi. Câteva metane, câteva cruci, mântuia e gata. La Sfinții cei mari, mântuirea se câștigă mai greu poate ca la noi, cum o închipui noi astăzi. De ce? Că ei înțelegeau mai mult ca toți noi cât de greu să câștigă mântuirea, cât de o steneală, cât e trebuie să vărsăm ca să o putem dobândi. Deci nu uitați ca un demn să scris, să-ți cunoașteți sunt Sfântului Vasile celui mare. Ne vor uimi cu asprimea lor, dar și cu puterile lor dătătoare de viață. Sfântul Vasile a întemnuiat în orașul său, așa numită Vasiliade, un fel de cartier, de spitale și de azile. Primul care a făcut așa în lumea creștină, sunt Vasilii, numită după el Vasiliada. De la el a rămas tradiția ca să fie peul, lângă spitale, ca spitale să se facă lângă mănăstiri și lângă biserici în orașe, ca să fie călugări și mai slujitori la bolnavi, la cei răniți, la cei din suferință. De aici se chiar frate și soră cele care slujesc bolnavilor de la Sfântul Vasilii cel Mare. El a întâlnit așa numit rândul rânduiala a surorilor, a călugărițelor albe, așelor care slujeau suveninților și bolnavilor. Ce frumoasă slujire, ce frumoasă chemare, care din noi ar mai sluji bolnavilor fără de farale, poate nici cu bani. Sfântul Vasilii a reînnoit viata călugărească, avem așa numitul regulament al Sfântului cel Mare, care este cel mai minunat și a ținut și cei din a apus numai noi din răsărit. Tot Sfântul Vasilie a întemeiat, sau a bine zis a reînnoit biserica prin așa numita liturghie a Sfântului Vasilie, care astăzi s-au săvârșit. Liturgia Sfântului Vasilie este mai prescurtată din mare Liturghie din primul secule creștini care tenea mai mult poate de 10 ore. El a redus-o la, numai la două ori pentru neputința și-l săbiciunea că e din fioșilor. Și până azi se cheamă liturgia Sfântului Vasilie. Și, ca să nu mai rugim prea mult cuvântul, Sfântul Vasilie, printre alte multe învățături și cărți care ne le-au lăsat, au spus un cuvânt ca acesta. Cel mai mare filozofie, spunea el, care trebuie să o știe omul, este să puseți întotdeauna la moarte. Parcă ar părea că nu-i cuvântul este moarte în prima zi a anului. Dar nu putem să călcăm cuvântul Sfântului Vasilie. Dacă el știe că acesta cel mai important lucru să gândim la moarte întotdeauna, trebuie să-l amintim de la începutul anului, ca atunci când va veni până la sfârșitul anului, poate să fim oarecum pe gătit. Sfântul Vasilie... Îndeamnă mai mult decât orice, pe creștin să vină la biserică, să trăiască o viață curată, să țină Sfințile posturi, să se roage și să cucete la moarte. Ca să vă dați seama despre moarte cât e de importantă și câte de duhuri se luptă pentru omului în ceasul acela, am zis poate amintind despre moartea Părintele Iepsimie, marele vomne de la Agapea Vechii, care astăzi o lună a trecut de-a Domnului. Exact la 1 decembrie, cu o zi de moarte, a văzut în văzut două șete, o spun mașini care a fost martire acolo, și iată văd două șete de alții din negri cum se luptă pentru mine, iată ce și cu lăncine lovesc în cei negri, și-o mare luptă deși este în văzut pentru sufletul meu, și vai că nu mă lasă să intru în cămară, auzi cuvântul unui părinte mare, nu mă lasă cei negri să intre în cămară. Dați-mi crucea, strigă părintele. Mai bine cu tare, când era fără minte. Foarte înțeleg. Dăm crucea să mă apăr de cei negri, că nu mă lasă să intru în cămară. Și i-au dat crucea. Și a pus-o pe și au salutat-o. Și a fost însemnați și au spus, mulțumesc Dumnezeu că s-au depărtat cei negri de la mine. Așa a văzut un părinte mai și din rezilizat din când cât e Duhul să lupte pentru noi. Ce luptă este în văzut pentru un suflet. Ia de cât de importantă cu jertarea la moarte fratelor! din credincioși, suntem la începutul unui an nou, prima treaptă a înfârșitului. Anul acesta Dumnezeu știe ce ascunde pentru țară, pentru lume, pentru fiecare din noi. Noi suntem datori să ne adunăm mai mult în jurul Sfintei Biserici decât oricând, că lumea e mai rea ca oricând astăzi, și să ne rugăm pentru toată lumea. Nu uitați, a fost numai anul trecut în toată lumea aceasta, semne mai, cum ne-au fost, de sute și sute de ani, cu tremuri mari, mare uragan din Asia care au astupat cu nămor cu apă peste un milion de de omenești într-o zi și o noapte, s nu numai inundatele din țara noastră care au șters o bună parte din pământ și din oameni ce au dus vale, Nu uitați, un an de încercări, de semne, Așa spune de pe urmă, și vor fi semne mari în cer, în văzut, pe pământ și sub pământ. Am început un an nou, Dumnezeu știe ce vom întâmina. Dar păcatele noastre sunt foarte, foarte mari. De aceea ne așteptăm la încercări mari. Iar noi să luăm aminte și să primiți îndemnul meu, știind că în tradiția poporului în ziua din i anului se seamănă se urează unii pe alții, copiii pe bătrâni, fii pe părinți, unii pe alții, și eu îmi permit ca un fel de urare, Duhul de sigur, în fața Sfântului Altar, să vă îndemn cu câteva cuvinte care să vă mai din nevoie pentru dumneavoastră, pentru toți în acest nou an. Mai întâi vă îndemn să veniți la Sfânta Biserică. Consider că venirea asta, prezența obligatorie la Biserică în fiecare duminică și sărbătoare, este una din cele mai mari porunci și datorii care mi se cuvine nouă astăzi. ce deci este nepsum de Că dacă aici este Hristos, aici este viața, aici este preotul cât al mai ai, aici te povedești, aici te împărtășești, deși se punem motive. Unii spun că, băi, și, mă se mai bine acasă, mă rog acolo, fac un acatism, știți, o psaltiză sau o catismă, și și se biserică și că turburare, așa cum mulți, din punct de chiar, este o șalare. Renunță la sfatul acesta, Vino la Biserica lui Dumnezeu, aici se face Sfânta Liturgiei minunii mari, Vino aici, că numai aici vezi că de diavole, cei văzuți, cum ați văzut la Sfântul Basilie. El în biserică i-a izbunit pe diavol, nu în afară de biserică, Când nu a avut nici el curajul să izbălească diavolul din oameni în afară de biserica lui Dumnezeu. Aici sunt alungați diavolii din oameni, veniți la biserică. Apoi, un alt îndemn, să ne spovedim mai des, E două ori pe an, e patru ori pe an, e prea rar. E prea rar. Nu uitați ar păcate, nu le uităm. Dar Dacă că până veni o și murim cu toții. Știți, la canoanele de Vasinie, dacă cineva moare și mai, mai multe 40 de are de la împărtășane, de la spovedanie, și nu se garantează mântuirea. Nu vă temeți? Eu mă tem. Apoi împărtășiți-vă armazieți cu Sfintele Tane, de ce să stea pe Sfânta Mază și preotul să strângă, și noi să nu vinem niciunul, sau aproape câte o bagă bătrân. De ce? Pentru ce sunt Sfintele Pentru îngeri? Pentru sfinți? Pentru pușniști? Pentru toată lumea! Veniți la biserică mai des, spobediți-vă că primiți Sfintele tale mai E des. sigur că aceasta ne obligă la ce? La porc mai mult, la întâlnare mai multă, la renunțarea la tot ce este distracții, plăcerii, păcat. E sigur că nu ne costă, dar ne obligă tocmai mai aici. Vrem să vă aducem ca să renunțăm la niște pe pământești. Că dacă mergem acolo, nu putem veni aici. Dacă zăbovim acolo, nu putem fi și în biserică. Și dacă stăm în afară de biserică, apoi atunci adesează că ne poate lua și apa la vale, ne poate răspâna și pântul la pământ, ne poate închise și pământul sub cutremur așa mai departe, ferească Dumnezeu. Sau o moarte subită. Cât nu mor acum de inimă cât nu mor din cancer, cât nu mor, așa mergem pe drum. Ferea să Să fim deci pregătiți. Și, ultima urare, să vă rugați în Sfintele Biserici, întotdeauna, începând chiar din clipa pentru cei ce conduc popoarele. Este extrem de greu să conducească astăzi popor. popor. Rucatul Dumnezeu pentru cei care îi conduc țara, credin Dumnezeu, credință tare, un pozitori și în selecțiune, să păstărească așa umeneștii, țara sa fi calea cea bună a mântuiși. Rugați-vă Dumnezeu care conduc biserica să aibă curaj de bună mărturisire, să aibă înțelepciune de păstor, să aibă dragoste de turmă. Rugați-vă să vă dea Dumnezeu păstor bun în statele Dumneavoastră, duhovnii bun, un păstor bun, un preot bun, este salvarea Dumneavoastră, iar un preot rău poate să fie pierzarea unui stat întreg, ferească Dumnezeu. Rugați-vă și pentru Sfintele Mănăstiri, care v-au mângâiați la vreme de desfriște, să le binecuvinteze Dumnezeu în noul an de acum înainte, cu călugări, cu păstori bun, cu pace, cu viață duhovnisească îndelungată. Rugați-vă pentru noul an să le binecuvinteze Dumnezeu cu soare, cu ploaie la vreme, cu senin, cu liniște, cu pâine, cu îndestulare, cu bucurie, cu pace, cu dragoste între oameni. Amin.